Angesant Marie succedio su Goitsuntako eta Bai da Hortas. Bikura horiek batzuk agian ez duteste gustukoak normetatik ateratzen dira, hainbat arlotan, niri agun gustatzen zaizkit eta bikurari gustuko ditut. Beaz euh, al ataque societal euh, debater contra-contradictarioaren kultura ahian ezpaitu go aski, euh, berriz psikologiko prozesuetan, izan da. Nik ez dut batela errazolikolako debate alderantziz. Naizta batzutan bat, bat duguna uh, elgarren zuten dugula, menaz dugula elgargulertzen. Hagean bat, momentutu batzutan horla zen, guzuntan. Baina nik uh, aitortzen dut. Gauza batzu intezgerriak ikashe ditut. Uh, Mezfinantza duten orien atletik. Zer e, adibidez? Adibidez, erraiten dut eralik uh, proxezus guneek ahalbidetzen duen baino gehiago Hainbat etapetan, herri guziek, herriek berek, perimetroan ezagritugun egunta hameka herri horiek, beharko luketela, agian zuzenki herri gisa, gehiago beren itza ukan, tarteko erabakio hori horietan. Ez da molde hori honartua uh, izan, edo gaur asteko azteko gondanatzen, herrien emanazionea den Euskal Hirigune elkargoko ordezkariak dira, Etor tzen kopi horta bat. gehiengoz hori autotu baitugu bakar batzuek eta zehazki egiteko guzuntan egi batek lagaineek hori jokoan sartzen du, nik bulzaitzaile gisa, soilik erantzun diet. Egiazko barere debatea, egiazko de bate parteharzailea demokratikoa hasiko da laster, Hemendik pare bat hilabete muduan zehazteko eta erabakitzeko zain nolako nortasunagiria doxartan nahi dugun eman PNR hori eta zer nolako gobernantza efikasa eta agian parte hartzaileena ahal dugun finkatu Euskal Parke Natura horren lako. Ez da berantegin ere ustez, adibidez, larrainek, martxan emango diren lan talde horietan, eh, irunetik izun parte hartzeko. Hagen ezagelante egin, nik asteko deiori egindiet. Egin Gero, erabakia bere hartuko dute. Nik ezperodut beste egunta amarek bezala, lagainek ere bere hitza, eta badakigu bere hitza e, azkarra izaten aldela, ebe ekarriko duela kolektiboari. Eta justu azken galtu ebat, Chartahoyen idaztik zuen izanen dia, hameka jameka erri hoietako haitetsiak? Izanen dira lantale tematikoak, Nun osatuko diren eh, eragire sozial, kultural, eh, ekonomiko, ingurumenaldeko eragire guziak. Hoi hartu hor diren menzala, e, kopilean. Baita ere, beraz, haipatu eh, instituzioetako eh, ordezkariak. deskariak. Erganezake, erdizka osatuan dira noazpait baita eragire sozialekin, eta beste eh, gizarte zibilarekin, erganezake, eta beste erdia haute txen emanazionea. <curentan>